Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är i studion är Jan och Viktor. Vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti då kommer du naturligtvis till vår hemsida www.skp.se om du lyssnar på det här programmet över internet då har du kommit in på www.kommunist.se Telefonnummerna hit här till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Är det så att du vill ha kontakt med oss här nere i regionen då kan du antagligen ringa någon av de nummerna som jag precis berättade. Eller så kommer du till södra Förstadsgatan 132 i Malmö där kommunisterna träffas varje onsdag mellan 19 och 21. Vi är där andra kvällar också men det är inte alltid, är inte säkert. Så därför är det säkrast att komma onsdagen. Eller så ringa vårt lokala telefonnummer. 040 611 88 32. Ansvarig utgivare för dagens program är Richard Steinberg och postnumret till vår valfond är 421 alltså postionummer 421 53 84 1 om det är så du vill ha en slant över och vill investera i framtiden då är det ju naturligtvis en bra investering dagens program ska handla vi ska börja med arbetslösheten och kapitalets väg ur krisen för vi vet ju alla att arbetslösheten, den ligger egentligen kvar ungefär på samma nivå. Den går sig kanske tusen upp på tusen här någon vecka. Men det är ju inte så att... Eh som man skulle kunna tro av den så kallade budgeten som man la fram igår som skulle visa på kapitalets väg och krisen eller man kallar den Sveriges väg och krisen men Sveriges regering och Sveriges riksdag deras intresse sammanfaller helt och hållet med kapitalets väg och krisen och det syntes ju tydligt på den budget som man la igår det var ju visserligen alltså massaj och arbete och tala, det är man säger, sett fler i arbete, sysselsättningskraden ska öka. Vi har den i idag, 63 procent av den befolkningen så kallad, är i sysselsättning. Så arbetslösheten är ett fortsatt gissel som naturligtvis inte drabbar kapitalet. Därför att de tjänar på arbetslösheten, de gör större om massor av folk är arbetslösa för då kan man alltså pressa lönerna neråt. Det har vi sett i den gångna avtalsrådsen man har tvingat på arbetarna egentligen jäkligt dåliga avtal, de som är eh, hittills skrivna de ligger kanske på 3,5 procent och några lite högre. Men framförallt det som är det sämsta med dem, det är ju naturligtvis att man har inte har kommit till någon lösning i frågan om bemanningsföretagen. Man har inte heller kommit till någon lösning när det gäller de ekonomi, ekonomin. Alltså 3,5 procent. Där är ju de förbund som har skrivit på i nästan till treåriga avtal. Och jag menar med en tillväxt på ekonomin om man till och med skulle tro... att finansminister Anders Borg så ska ju ekonomin växa till med 2,5% det här året, nu säger ju bankerna något annorlunda och de flesta andra experter, för alla vet ju att den här krisen är inte är över, men Anders Borg måste ju säga det nu för att det är ett valår för att de ska framstå som duktiga, och de andra naturligtvis kritiserar men de kritiserar som vi tycker på väldigt märkliga grunder Mm. Vi har ju tagit del av den här avtalsrörelsen genom att fråga en del av de kamrater som är involverade i de fackförbund som har slutit tecknat avtal nu, bland annat handels- så också byggnads. Vi har ju en medlem som sitter i partistyrelsen fler medlemmar är det faktiskt som sitter i partistyrelsen men det är också så att vi har ju en som har varit aktiv väldigt i byggnads det är du Jan vad tycker du om det här avtalet jag såg att de hade en rubrik, det var ett historiskt avtal vad tycker du om det? Alltså det, det, det kan man kalla naturligtvis för historiskt Men det enda historiska med det Det var ju att då anläggningsarbetare Och byggnadsarbetare har ett gemensamt avtal Annars innan har det varit två avtal ett för byggnadsarbetarna och ett för um, anläggningsarbetarna. Det var det enda historiska med det här. Och annars i så fall så ska det vara ett historiskt dåligt avtal. Alltså när man går ut och björ 3,5 procent på ett år. Och man får 3,5 på nästan tre år. Nu vet jag inte hur lön upp, eh, lönen kommer till att bli. Alltså det tredje året det har man inte gjort upp. Men de 3,5 procenten ska alltså ha, falla ut under två år alltså med nu från första juni år är det en del som faller ut. och, och jag tror det var i april nästa år. Faller då resten av Men vad det gäller bemanningsföretagen kan man ju säga att det är status quo. Alltså att där, där skulle man då ha kommit överens om någonting som innebar alltså att man ska tvinga arbetshöparna då att förhandla om de vill ha att använda ett bemanningsföretag i mer än fem veckor. Jag menar det är ju alltså löjligt. Vi har ju ändå kämpat och fått ett MBL-avtal med bestämmande lagen. Och det den ger ju arbetshöparna skyldighet att förhandla med, alltså med alla förändringar redan efter två dagar eller sånt. Så, så det här är ju en anpassning till kapital så kallade den flexibilitet de vill, vill uppnå med, med bemanningsavtag. De vill ju helst ha så lite folk anställda. Kanske en tiondel av folket ska vara anställda. Resten ska man kunna ta och sparka ut precis som man vill. Det ska vara som det var ungefär vid slutet på 1800-talet, början av 1900-talet. Innan arbetarklassen hade organiserat sig i fackföreningen och tillkämpat sig rättigheter. När man stod, vi har sett gamla bilder av det, när de fick stå med mössan i hand och tiga om jobb. Det är så arbetsköparna vill ha det. Det är så de tänker utvidga sina profeter för det är ju det det handlar om. Det är ju naturligtvis en klasskamp, en kamp mellan arbete och kapital. Antingen tar vi arbetarna en, en större delen, eller så blir det profiter till kapitalet och det är ju det som man har för understöd och EU, regeringen, riksdagen och hela det därför att de går ju ut och säga att Sverige kan inte höja sin lön utöver den konkurrenskraft som då omvärlden har eller alltså... Eh... Utöver, för att kunna klara konkurrensen. Och det står byggnadsordförande och så säger jag där presskonferensen efter avtalet. Då han kallar busset, Den, han, han hittar bo någonting arbetskällparnas chef men han var plötsligt busse och he heisen heis. Det visar på alltså hur, hur klasssamarbetet fungerar. De eh, toppdirektörerna i näringslivet och de fackliga topparna de är inte överbryggande, det är klart de är. Men, men vilken, å, men vilken eh, styrka kan man då föruträtta det arbetande folket? Man glömmer bort alltså att det är en klasskamp som pågår. Man vill inte helt enkelt ta i tur med det man är egentligen nödvändigt måste. Och det är klart det är ju som själv som måste ta i tur med det. Alltså, både kommunister och alla arbetare vi måste sätta och skapa de fackföreningar vi vill ha. Vi kan inte låta dem sitta och styra våra omständigheter de som vill samarbeta med kapitalet. Jag kan förstå att de eh, topparna i fackförenings rörelsen, samarbetar med kapitalet för de, de lever i ungefär samma situation som dem. Och, och det är ju det, alltså vi måste ta tillbaka fackföreningarna helt enkelt, för att göra dem till kamporgan för våra intressen, det är inte alltså kapitalets intresse och ondfallenhet med dem och klassamarbetet som ska vara väggledande för fackförening för då kommer det ju gå som i många andra länder, att folk lämnar fackföreningarna, Finns finner inte någon anledning att vara med där men det finns alltså många, många anledningar. Vi kommer att tryckas boken i skiten om vi inte organiserar, så, och organiserar oss och kämpar tillsammans för att förändra det här samhället. Ja, ja, vi pratade ju här i veckan med en medlem som kommer att toppa vår landstingslista senare. Han är från Helsingborg och han tillhör ju handels. Och det har ju varit ett gisset just med det här med bemanningsförut, särskilt inom handels, han på. Det har varit ett stort problem. Och vi ställde ju frågan till honom då, att eh, är det här ett bra avtal? Vad tycker ni liksom, ni inom Andels? För det är alltid bäst att fråga honom själva. Och han sa ju också, precis lite som du var inne på med byggnad, så att... Eh så, jag menar väl på att själva pengarna var inte, det var inte den som var den viktiga frågan även om den är viktig i sig utan det var just bemanningsföretagen, det, det var det det handlade om att där ville man ju helt klart, man var ju, han sa ju själv man hade i västerna på sig, man skulle ut och sträka liksom. stridsviljan, den var hög alltså, moralen var hög och allting man ville ut och sen så kommer man och slutar ett sådant avtal som han menar på vad, precis som du sa, mer som en kosmetiker och ingenting annat för att man måste väl Ja, åtminstone en minimal skäl för synder än annars var man kanske sparken därifrån. Så, så att, nej det, och han, det är ju en person också som har ju blivit medlem inte för så länge sedan. Men han har ju han hade rätt inställning för sig också. Han menade på att är alltså, den har blivit som den har blivit på grund av våra egna misstag. Alltså. Man kan inte bara skylla att de, Jag vet inte att de kom från ingenstans. Medan vi har ju blivit passiva i fackföreningarna. Vi är inte på mötena längre. Vi har lämnat över allt för stor makt till och ombudsmännen. ombudsmännen och, -by och Katin för att, byråkratin ja, Så att de kan få handla åt oss. Och vi tror ju på något sätt att de ska företräda våra intressen. Men när man ser människor ju som. Lundby, Vanja Wittin och hela det här Redutopp-garnituret som springer och och hand i hand. och Med det EU-bevokatet och sådant så inser man ju rätt så fort att de här människorna representerar inte alls medlemmarna egentligen eller deras intressen. Nej, och det är viktigt alltså. Det, det, det är bara vi gemensamt som kan ordna på det. Alltså mobilisera folk i fackföringsmöte och delta i de där eh, fackföreningsmöten och ställa krav på våra så kallade företrädare att de verkligen representerar oss för det är vi som avlönar dem. Och det, det går naturligtvis inte att tro att, att folk... I, i högt uppe i bukratin sitter och företräder våra intresse. De har allt för länge haft eh, det normala skulle vara att de hade en normal arbetare för sitt uppdrag. En normal arbetstid och kunde få över till sig självt. Men så är det ju inte. Vanialon byvde in. Hon har ju gått och väl en miljon om året. Plus alla extra uppdrag. Hon sitter tillsammans eh, med. Eh, med kapitalet i olika bolagsstyrelser och fondstyrelser och allt möjligt. Och hon har ändå med en semesteranläggning i, nere i Italien och allt. alltså. Det, det går, det fungerar helt enkelt inte så det, det är ju alltså ens klassposition som måste vara det vägledande hur man agerar och deras klassposition de känner sig mer befyndade med direktörerna i, i svensk näringsliv än med arbetarna och det är det vi kan ändra på i, i den fackliga rörelsen i grund och botten, något annat eh, sätt finns inte mer än att förvandla fackföreningsrörelsen till den kamporganisation som den är avsedd och den var det oss i början av 1800-talet eller början av 1900-talet men den förflackades ganska fort när man när man inledde det så kallade klassamarbete. Vi ser ju på årets budget men det ska vi kanske återkomma till efter musiken. Att hålla oss med starkt försvar, allt medan miljoner i hungens skärbår vakla fram, och styrpar redan unga. Så kung i folk av rejdad stam, istället ska du sjunga Om jag låter finska strida, för vår fan. Jag impitt för saken för vår jord och vi är vän. Och vem ger riktas mot? Vi bittert har fått lära. Musborr morgar voldens ställer vidare revolutionära. Så lärde dig bruka det i vär. Du en gång ska ta över. För ur dess pipa växer fram den makt vår klass behöver. Om jag någonsin ska strida Blir det för vår fanare Och i härret till jag frida Mot tyrannen till hans död. Till armén av fulletärer Män och kvinnor i ett led Resta i världens löneslag Gör din plikt för saken för morgon ni lyssnar på radio kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Beröv och Sveriges kommunistiska Ungdomsförbund. Det som är i studion är Jan och Viktor och telefonumet till studion är 040 43 7070 70 och 040 eller 040 43 71. Vi sa vi skulle ta lite om budgeten. Nu var det ju ingen stor budget. ju stor budget var det Den var det stor som alla de andra har ungefär. Men det fanns inte så mycket nyheter i den. Det var mest angående, alltså lite valfläsk. Det brukar ju tillhöra en, en budget när det är valår. Och det är det som sagt var om fem fem månader ungefär så är det val. Så därför vad man ska äh, åtgärda lite kring den orättvisan att pensionärerna betalar mer skatt än man gör på vanliga arbetsinkomster men naturligtvis blundar man helt och hållet för den orättvisan att vi ska betala mer i skatt på arbetsinkomster än vad vi betalar på kapital och profitinkomster. De arbetsfria inkomsterna ska vara fortsatt privilegierade Ligerade. Så därför borde man ju naturligtvis sänka skatten på arbetslöshetskassa, sjukförsäkring och allt möjligt eftersom det borde ju räknas i samma klass då i alla fall i det hänseende som, som finansvalparna betalar. Det är ju klart, budgeten har mött kritik, både från vad man kallar det vänster. Det är ju lite tveksamt, men El Vanja Lombi-Vedin, hon säger ju att eh, regeringen satsar mer på att förnära budgetunderskottet än på uh, arbete. Och det är ju naturligtvis eller budgetunderskottet återkommat i budgetmålet. Uh, alltså de är en procent överskott i de offentliga finanserna. Det är det man uh, siktar på istället stället för att man äh, vill äh, skapa arbete nu är, det inte, alltså, nu är det ju inte så, alltså, att utan att regeringen delar ut en jäkla massa pengar. Till exempel sänker man eh, ålder, eller man, eh, de äldre, får snabbare nystartsjobb. Alltså. Det är, bara sex, är man över 50 år så kan man ta ett nystartsjobb eh, när man har varit arbetslös sex månader. Alltså ytterligare subventioner till företagen. Hela budgeten består till stor del av olingslivet olika former och subventioner till företag. Visserligen ska man ge barnfamiljerna lite grann också. De ska få 150 kronor mer i månaden om man har mer än tre barn. Alltså 50 kronor per barn och så vidare. Så, så där finns verkligen mycket att göra man kritiserar oss i budgeten, men jag ska släppa in Victor mellan. Nej, jag vågar inte för det. Att, alltså, Vanya Lundby-Villin har ju helt rätt i det. Att, att, det alltså, att man bara bryr sig. Men problemet är ju att hon är ju medlem. Hon sitter i partistyrelsen för ett parti som i grund och botten faktiskt har samma politik. Man är ju rörande överens med det där med budgetaverskottsmedel med budgettok och allt det här. Och sen har man magig och liksom att det hade Såna, alltså, för det är ju det indirekt så hade sussarna suttit i makten så hade de fört en annan politik men det hade de ju inte eftersom de själva har bundit upp sig just till att föra den politiken ja visst alltså, jag skulle säga det att svensk näringsliv alltså, de går ju och ut och Orban Bäckström den tidigare riksbankschefen neutrala riksbankschefen han sitter nu som vd för Eh, svenskt näringsliv han sa ju att eh, det finns statsfinansiellt utrymme för att järva eh, företagsreformer och då menar han naturligtvis mindre skatt på företagen och mer subventioner. Det är mer bidrag och sånt. Alltså det privata näringslivet klarar sig inte en dag utan mer subventioner. Mer och mer subventioner. Mer och mer ska gå till att finansiera deras profeter. Det är någonting som vi har tydligt sett på den offentliga sektorn och särskilt när det gäller Robin Bäckström, han har ju alltså han har ju hela tiden gått ut och påstått vi pratar lite om den fackliga politiken men det har ju ändå ett visst sammanhang här också Så han eh, har ju gått och tills, tillsammans med svensk näringsliv gråtit kokodiltå och, och att det är den svenska modellen som ska gälla i Sverige, men eh, problemet är ju att han är en person som förespråkar att utnyttja den modellen som man eh, använder i Australien och det, och det märks väldigt tydligt ju just med de här, vad han tycker och vill ha genom budgeten. För i Australien är det ju så att där finns inga fackliga rättigheter med och mindre. Du kan i grund av botten inte genomföra en streckens Och har du ett företag som har, jag tror det är under hundra anställda och sånt så får du sparka så hur du vill. Ju. Så att, det är ju den typen av reformer som Orban Bäckström föreslår. Så vad han vill med budgeten när du pratar liksom om mer offensiva satsningar och mindre kongel i regelverket till företagandet. Då förstår vi väldigt tydligt vad det gäller då ja Men det är ju den offentliga sektorn Konjunkturinstitutet eh, säger att arbös eh, Och eh, verkliga satsningar Både på offentlig sektor Alltså en expansiv politik för att eh, Få, igång arbetslösa, få ner arbetslösheten. Och man hade räknat med från konjunkturinstitutet att regeringen åtminstone skulle satsa ungefär 40 miljarder på kommuner och landsting. För att hjälpa dem att få igång satsningar på offentlig välfärd på olika områden. Men då gör regeringen tvärtom. Nästa år, alltså sen kommer de bidragen från 17 miljarder ner till 5 miljarder. Man är kvick på att dra in för kommunerna. Och det är ju naturligtvis för att tvinga fram den privatisering som Orban som Bäckström och alla de kämpar för. För de vill ju naturligtvis att vi ska ha, ha så liten offentlig sektor som möjligt. Och det är ju naturligtvis deras mål. För då, alltså en offentlig sektor som drivs offentligt och inte öks privat så kallad. Där blir det inga profeter i deras böser, Och det är avsaknaden av profitmöjligheter som retar dem allra mest de har inte så mycket i huvudet så de själv kan hitta på någon nya innovation, innovationer precis, för att driva fram någonting, det enda de har kvar nu, alltså i det så kallade nöjtänkande om man nu kallar det för nytänkande det är alltså att råfa sig så mycket som möjligt av, av den offentliga sektorn, det vi, vi gemensamt har byggt upp och har slått vakt om fram till nu nu börjar alltså både Socialdemokratin, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och alla möjliga att glida kring den frågan genom alltså privatiseringar som genomförs. Och det är inte så alltså att det är bara borgerligheten som privatiserar, utan privatiseringar som förekommer att lära mycket ut i landsting och kommuner som styrs av, styrs av Socialdemokraterna eller i kollation med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som det är borgerliga landsting och kommuner. Det, det är alltså inte någon, någonting, någon ideologisk av skiljande fråga direkt. För då, där i den saken är de högt eh, Ja, Men det hörs ju också väldigt tydligt när de har sina debatter i Riksdagen och särskilt när det gäller den här budget. Jag satte lyssna lite på Thomas Thomas Östres och, och Anders Borgen när de pratade. Alltså i grunden de pratade en kvartvart till. Ja och det är de saker egentligen reduceras till den ena att den ena babblar någonting om arbetslinjen och den andra eh, pratar någonting om, att, eh, om de arbetslösa men där är väldigt, väldigt lite konkret alltså för vad man ska göra för att lösa de här problemen när man ser det precis som du säger, när man väl kommer till verkligheten när de ska ta beslut där ser man väldigt tydligt att det finns inga ideologiska skillnader eller ens praktiska skillnader om man ska säga så att eh, utan man får mer och mindre samma politik den ena kanske ger lite mer bidrag och och skär ner lite mindre, med den andra skär ner lite mer och lite mindre, alltså det där, det där skillnaden kanske ligger i Ja, vi kan säga eh, vår huvudstaden Stockholm har ju utsatts för brutala nedskärningar där är det borgerligheten som styr så vi kunde ta till ett annat exempel men eh, jag tycker Stockholm är ganska bra, där har alltså man på tre år av privatiseringarna lett till att över 6 000 människor har fått sparken från den offentliga sektorn. Eh, år 2006 jobbar 9 000 inom äldreomsorgen i Stockholm. Idag jobbar 6 000 människor inom äldreomsorgen. Och de brukar alltid framhöva det problemet att vi blir äldre och äldre vi behöver mer och mer omsorg. Och det alltså det här antalet 6 000 nu, det är både i de så kallade privatiserade delarna och de delar där kommunen fortsätter att driva. Man har alltså tagit bort en del av de människorna som har skött dem om, om de är gamla i, i hemmet. Alltså det är mest dörr i och naturligtvis i olika vardag och sånt. Det är ju drastiska nedskärningar, alltså 30-35 procent. Alltså hade man gjort en sån nedskärning, någon annanstans så skulle det ju bli ett eh, Men de gamla har svårt för att skrika och, och säger ifrån och, och att, att, att de får det sämre och det är ju det de, men det är ju det de berättar om hur mycket mindre tid hemtjänstpersonalen har när de kommer hem till dem de ska duscha de ska, jag vet inte tiderna för dem men du så de ska inte vara med, ägna mer än en halvtimme kanske åt och köpa mat dem, och, och sådär och vidare man kallar det för effektivisering men jag menar det är ju naturligtvis ingen effektiv och skära ner 3000 människor på vardag de gamla i Stockholm när samtidigt en halv miljon människor står utan sysselsättning här i i, i Sverige. Och det är ju inte så att de tre, de, den halva miljonen, den ska ju på något vis ha pengar och och också att försörja sig och äta i fall och bo och sånt. Så jag menar det inte så att det skulle vara en massa dörrar. Nej, så alltså lägger man ut på privata och då försvinner en hel del av de pengarna som är avsedda för vården. För jag är övertygad om att de tre tusen jobben pengarna för de eh, jobben går nu som profeter i de privata hemtjänstbolagens fickor Här kommer en visa om herrar i herrefolkens härliga stat De våldtar med vapen och pengar. Medan världsvälten ropar på mat Kapital, kapital Kapital för vår Herre och Gud Kapital, kapital Kapital köper frilejd av Gud De sjunger om frihet och alla för frihetens gyllene sak Och vräker ner massor av bomber Över lerhus och bambutak Kapital Låt andra det hyllas och utnyttjas stort Men börjar du herrarna klantra det är du sa Herrarnas Gud Kapital, kapital Kapital tar vår Herre och Gud Kapital, kapital Kapital köper frilejd av Gud snabbt på Radio Kommunist Sveriges Kommunistiska Parti Burlöf Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund Telefonnumren till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Vi hörde tidigare hur Fredrik Åkerström skäng i kapitalet kräver led av Gud. Det är möjligt att de kräver av Gud men vi EU har naturligtvis inte några gudar och vi har inga gudar men absolut måste man, kan man inte ge kapitalet eh, fri led för då ser vi vad som händer. Viktor har tagit upp lite angående välfärdens framtida utveckling där också kapitalet vill ha fri led om de vill ha då gud eller om de vill förmodligen mest ha det av regeringen. Mm. Förra programmet så diskuterade vi lite om budgetunderskott och finansieringen av den offentliga sektorn Vi har eh, kommit en, en rapport från eh, Sveriges kommuner och landsting i SKL Och de menar på fullt allvar alltså att det är inte bara så att vi blir äldre, äldre Utan det skapar också problem med finansieringen av välfärden och då menar de alltså att alltså skatterna måste höjas med 13 kronor fram till år 2035. Det är ju riktigt hur de har beräknat och fått fram den här siffran, det vet jag inte. Men de har väl tagit någon eh, demografisk väl, beräkning på det här viset. Problemet är ju med det här, alltså, när man tänker så, då tar man ju inte... Alltså, där finns ju ändå en utveckling i samhället med produktivkrafterna och, alltså, och då, då måste man alltid ta hänsyn till det menar, hur, ska, hur kan SQL gjort en sån beräkning alltså, hur vet de hur produktivkrafterna kommer att utvecklas om, om 25 år alltså, det är ju en tillväxt. Ja, alltså, det är ju helt omöjligt och visserligen kan man skönja en viss på en 3 4 5 år, men sen börjar det bli lite svårare man kan ha förhoppningar kanske att man ska utvecklas på ett visst sätt men där kommer precis som vi alltid sagt att det samhället utvecklas också med en del revolutionära språng. Jag menar om tio år kanske då kommer en ny teknik som är väldigt eh, avgörande som kommer göra att produktivkrafterna kommer att utvecklas något enormt. Men så finns det de som på helt fullt allvar tar de här grejerna eh, för, för, alltså tycker att de här sakerna är väldigt intressanta de skriver artiklar om dem och de håller med de här sakerna och det är en kronika som jag läser tror det var i Skånska Dagbarn en person som heter Jo Johansson han tycker liksom att eh, det här är en, en stor utmaning och att folk både från vänster till höger borde sätta sig ner och diskutera hur man ska göra för att finansiera välfärden i framtiden och Alltså, problemet är att de här artiklarna de går alltid ut på samma sak. Alltså. De, de så att man ska sätta sig ner och diskutera, men det enda de kommer fram till alltid är att vi måste, för att reda för välfärden så måste vi skära i välfärden och privatisera den det är alltid det här mantraet och de påstår på något sätt att det är något nytt ju. alltså det här har vi ju hört nu i alla fall de senaste 20 åren så, så att det är ju inte ens något nytt och jag förstår inte om man skriver en kronika i i skånska dagbordet så får man sökerligen betalt för det också. jag vet, alltså, jag tror att den här artikeln hade man säkert kunnat plocka tur för, en, en för deras tidningar för 20 år sedan Ja, jo, alltså det har ju varit under diskussioner och diskussioner. Det har varit ett påstående som har florerat ganska länge. Alltså det påståendet att vi måste räkna med att betala mer av välfärden, för det är det man... Alltså när man påstår att man vill höja skattetrycket med 13 kronor så påstår man ju att det är omöjligt. Alltså därför att då blir skatteuttaget alldeles för stort. Nu vet jag inte hur mycket Moderaterna har sänkt skatten med, i synnerhet för de rika. Det är ju ganska mycket... Och, och, och de säger att då har vi inte råd med den generella välfärd som vi behöver men just som du säger de, de tar inte hänsyn till produktivitetsutvecklingen och tillväxten och sånt men för det är ju faktiskt så att kommunal vi en utredning om vi, då inte, om vi behåller skatterna på den nuvarande nivån och räknar med en tillväxt som vi har haft ungefär de sista 20-30 åren varje år så är det inga problem med, med bibehållet skattetryck, alltså vi behöver varken sänka eller höja skattetrycket, så kan vi ha samma välfärd som eh, tidigare. Men vad de vill göra det är ju naturligtvis att sänka skatterna för att de påstår att vi inte har råd till den där välfärden. Det måste vi själv betala på något sätt. Hur ska vi ha råd att betala själv om vi inte har råd till att betala den över skattsedeln? Det ställer de sig aldrig i frågan. Eller berättar inte om det. För det är klart, vill man öka på klassamhället så vissa ska ha råd till att ta in på ett sjukhus. Då kan man ju naturligtvis göra det så att man lägger överallt mer och mer på privat finansiering Men självklart har jag råd att betala skatten när jag vet att jag får sjukvård och jag får skola för mina barnbarn för det, det blir för mina barn och skolan men för alla dem. För det är, ju, det, är ju, det är ju egentligen det vi måste ha råd med. Och om vi vill vara ett mänskligt samhälle, vill vi gå tillbaka till hoppstadiet, så är det är klart som fan. Då kan vi lägga ner skolor och allting och, och bara låta ett fåtal gå på, på, på de skolorna. Så visst finns det många, många möjligheter att bevara den välfärden även om man nu deras falska påstående om att vi måste höja skatten. Men det värsta är alltså, det är hela balletten i riksdagen från Moderaterna till Vänsterpartiet som är med i denna utredningen. Svenska, han, Svenska Dagbladets eh, moderata eh, chefredaktör, han gick ju i taket när han eh, fick höra det att, eh, att, eh, att man var överens om det. För, det de bedrar ju naturligtvis för ytterligare ju moderatornas eh, så kallade skattesänkningspolitik. Så har tycker hon, naturligtvis att det är helt okej okay att man fortsätter den politiken och fortsätter den lögnaktiga propagandan om att vi inte har råd. Det var en jämförelse där i den tidningen alltså, för 40, alltså 1940 när vi införde pensionerna så räknade man med att vi skulle leva, leva tio år utöver då, 67 år. Vi skulle då leva till, till 77 år när man äh, genomför pensionsåldern till 67. Det är klart, men vad som om vad människor säger vad som har hänt sedan 1940 på 70 år så ser vi vad som har hänt med produktiviteten, hur produktiviteten och utslutningen därmed också har ökat. Och ytterligare, 25 år i, i, fram i framtiden, den gör ju nästan till arbete onödigt eller vi kunde inte jobba vår, bara vars fyra timmar och kunna ändå producera mer än nog och göra överflöd av det vi behöver. Jag, jag tyckte också det var lite äh, komiskt alltså att läsa just de här sakerna nej men precis som han är själv inne på det handlar ju om att överföra alltså offentliga medel till privata fickor jag läste om ett exempel där, alltså att man ska självfinansiera allting man har ju börjat lite det där med sjuktanvården också femklovor fem här i regionen de vill föra så, så kallad frisktanvård för alla skåningar som är över 20 år alltså det finns redan något sådant i då, system där man betalar 50 spänn i, i, i veckan alltså detta är ju självklart en början på att sen blir det väldigt enkelt, ja, det här är lite för dyrare och hålla det här systemet det är bättre att vi lägger ut det på privata händer och sen så har vi en helt privatiserad tandvård så det här det här är ju inget nytt att försöka komma just med de här lögnaderna, det är precis det där historien med pensionsgrejen som vi pratade lite om förra veckan där var man påstår på något sätt att vi hade en enorm skuld till framtida till pensionärerna alltså idag har vi ingen skuld utan idag istället så ger vi pengarna till eh, privata överväntande eh, fondbolag så att de kan spela med, med börsen på dem alltså, tidigare använde man ju de pengarna för investeringar i samhället. Och det är ju en väldigt stor, det var en väldigt stor del av vår budget ju, i den tiden. Så att, alltså de här pengarna hade ju behövts idag för att göra just de här offentliga satsningarna. Och har man ett underskott i budgeten, det gör ju liksom ingenting om du har, om du satsar på dem för att skapa arbete, för att skapa en större tillväxt än i framtiden. Alla gör ju så här. Alla, alltså, alla företag gör så och så vidare. Men när det gäller den offentliga sektorn på något sätt så ska det vara något totalförbud att det är det värsta som någonsin har existerat. Och det det ju en form av ideologisk propaganda som man försöker trycka in i skallen att det är väldigt, väldigt viktigt att ha budgeten i balans liksom. men det är ju inte sant jo, i, i det här perspektivet och samtidigt så kör man, det är precis samma propaganda som man kör nu det här skrigsscenarien om att vi eller vi kan inte ha en offentlig sektor mer eller mindre Alltså fram till 2035 där har jag gjort olika beräkningar nu. Alltså alla berökningar är ju naturligtvis beräkningar Vissa kan man ta med en ny på salp och vissa vet man att de är tillräckligt lagda för, alltså för att kunna styra mänskligheten in på ett visst politiskt stadion. Men man har gjort utredningar som visar att fram till år 2035 kommer alltså utrymmet för den eh, privata konsumtionen att ha ökat med 1000 10 miljarder kronor. Och jag menar, om vi, om vi bibehåller skattetrycket som vi har det idag så kallat. Nu, äh, skattetrycket, det är inget ord egentligen jag tycker om. Därför att det är ju naturligtvis äh, det, det vi avsätter till gemensam välfärd och, och sånt. Om vi fortsätter så kommer vi till att avsätta äh, ytterligare en femtedel av de tusen miljarderna som den privata konsumtionen. Det innebär att då kan vi upprätthålla den välfärden vi har på den nuvarande nivån trots alltså att människor blir äldre. Vi kan använda, vi kan återanställa de 3000 man har sparkat ut från Stockholm för att ge de gamla sämre vård men alltså det viktiga är alltså att vi driver det våra gemensamma angelägenheter i gemensamt sätt och inte överlämna det till privata profitorer för gör vi det så kommer det ju naturligtvis, alltså jag menar om det då kommer vi inte ha råd med det. privata konsumtioner ökar tusen miljarder jag förstår ju att de profitorerna vill sniva ut sig, försäkringsbolag olika privata vårdgivare och sånt, de vill ju naturligtvis åt så mycket så Möjligt av dem är 1000 miljarder. Men med för, för 200 miljarder kan vi rädda dig själv. Då behöver vi inte dina tjänster. Kan ingen visa på honom en grab som var förbannad och från svalt. Han var ingen luffersnabb för han letade efter jobb. Men fick köra samma visa överallt. Kram, kram, kram på och på trampa. Här finns att få. När du kommer hit härnäst åker du i mörka rest Det är bäst för dig att trampa och gå på Han gick gatan av och han såg att suderna försvann I ett hus där stod en fru och stekte steg Och han sa på dag och dag får man hugga vid ett slag Vad hon svarade det gjorde honom blev på och trampa, här finns ingenting att få När du kommer hit härnäst, åker du i mörka rest Det är bäst för dig att trampa och gå på Neråt gatan stod en snut, snuten snöten resolut Och han frågade, varför går det här och dräller fattig fan? Med till domaren din spar. domaren sade vilken larv Vi vill inte ha någon luffare i stan Tramp, tramp, tramp och på och trampa Här finns ingenting att få När du kommer hit näst, åker du i mörka rest. Det är bäst för dig att trampa och på men till slut han tackla av och blev lagd i sin grav Och han trodde att där ovan bli förnöjd Men Sankt Peter för vår vän slog sin pärleport igen Mitt i syna på och skrev i himlens höjd. Tramp, tramp, tramp och på och trampa. Här finns ingenting att få När du kommer hit näst åker du i mörka rest det är bäst för dig att trampa på Ni lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Vi som är i studion är Viktor Jan Den här trampa går att trampa den tillägnar vid det moderata kommunalrådet i, i Lund som var rädd att det skulle komma någon bostadslösa till Lund och kanske ville ha hjälp eller på något vis det är därför han inte ska lösa bostadskrisen i Lund. Alltså han ska inte bidra till att människor har en bostad som man har rätt enligt alla FN-staturer och, och, och även de traktat om mänskliga rättigheter som är antagna i Europakonvention och allt möjligt som han ifrågasätter. Men vi ska prata lite om vi har ju, vi berättade om det då förra veckan att vi skulle åka till en valkonferens dagen efter och vi var på den valkonferensen också och vi tog en massa beslut att bland annat ska vi delta i alla val överhuvudtaget som är möjliga att delta i, där vi får ihop kandidatlistor, det innebär riksdag och landsting och, och en hel del kommuner hur det blir i bordet har vi inte riktigt bestämt innan. Men förhoppningsvis ska ni få ett alternativ att rösta på oss, alltså kommunisterna. Det är det alternativet vi ställer upp. För vi har ju inte riktigt samma politik. Vi vill, alltså vi vet att människor vill ha och är beroende helt enkelt också av en offentlig sektor. När vi väljer mellan offentlig sektor eller privat verksamhet så vill vi att Människorna skattemedel ska användas för att stärka den offentliga sektorn. Vi vill inte betala in en massa pengar som ska gå till privata profeter. Vill de göra sig profeter så får de faktiskt söka upp verksamheter själv. De behöver inte ta över någonting som vi har drivit, alltså som samhället har drivit nu i. Ja, det börjades bygga ut riktigt i slutet på 1900-talet eller i början på 1900-talet och där fanns ju andra skolreformer fanns, kom väl någon gång på 1860-talet och, och så det, naturligtvis var det inte så eh, då som det är idag den har ju helt hela tiden tillsammans med produktionens utveckling och man växt till sig vi producerar mer och mer har man ju också kunnat använda en del av det eh, stora eh, som har skapats av de arbeten för att förbättra för samhället med pensioner, barn, eh, barnbidrag och sjukvård, fri sjukvård. Vi hade en tid när vi hade egentligen nästan fri tandvård. Det var man väldigt eh, många om politikerna att plocka från oss. Men det finns alltså möjligheter och utrymme för att öka de satsningarna igen. Mm. Så påståendet om att vi inte har råd med de här sakerna är självklart felaktigt. Om vi hade råd med det för en... 30 vad är det snart 30 år sedan så, och med tanke på hur produktionen har utvecklats och allt möjligt så är det självklart att vi har råd med det idag också vi har ännu mer råd med det idag vi har ju faktiskt aldrig varit så rika som vi är nu egentligen när man, alltså med tanke på den eh, produktiva utveckling som vi har och på den valkonferensen precis som du sa ja, slår man väldigt tydligt fast precis som man gjorde på kongressen att både positioner i riksdagen som vi har här i Sverige som var intresse är att tillfredsställa liksom kapitalets intresse. Främst genom EU genom byrådin som är så vårm och så. Är väldigt hjärtligt om. Det innebär ju självklart att vi kan aldrig stödja en sådan vår opposition eller majoritet. I, så att vi får ju självklart ställa upp i riksdagen själva och ge vårt alternativ. Och vi har ju presenterat delar av vårt eh, valmanifest här i det här eh, programmet tidigare. Och vi kommer självklart fortsätta med det här att presentera. Men den här valkonferensen det var ju väldigt intressant och det var väldigt bra diskussion och argument för flera av de här sakerna. Och, det var bra diskussioner som sagt och till exempel då vi diskuterade om bemanningsföretagen och där hade vi en, vi kom fram till väldigt tydligt att det handlar väldigt mycket om makten också att fördela produktionen på arbetsplatserna och där sa vi helt tydligt också att man ska, de fyller ingen funktion och de ska man slänga liksom i papperskorgen och nej, jag var väldigt nöjd med den här jag vet inte vad det tycker jag. Jo, den var absolut bra och det var viktigt att vi typ En en ett politiskt alternativ, båsa så vi kan inte därför att de är i princip som du säger om politiken vi såg det nu på den här utredningen man är överensom alltså då framtiden, att vi inte har råd till eh, den generella välfärden utan den ska man individ, individualisera och som jag säger det, det, har vi inte råd till generell välfärd, har vi inte råd till gemensam välfärd då kommer vi aldrig att ha råd till individuell välfärd för det är blir alltid dyrare det blir alltid dyrare när en människa går och en sak. än att vi är ett stort kollektiv som gemensamt fixar äh, det till oss och, men, men jag förstår alltså för det är just som du säger eu och de, det är ju kapitalets organ eu som vill eh, göra, alltså man har ju sagt att allting som kan drivas privat, ska drivas privat, Det ska alltså inte den offentliga sektorn få inkräkta på det där privata har möjlighet att göra profit, och det har man ju i princip på alla områden, men vem säger att det offentliga, eller att vi är villiga att betala deras profeter. de får faktiskt söka sig sina profeter på andra håll än för än att försöka och besegra oss på den egendom eller på de eh, serviceorgan vi har haft nu i 40-50 år ibland längre. Och jag alltså jag läste om en de hade en form av äh, ett sådant här forum för EU fantastiskt, det var här i närheten det var i Hässleholm trakten där som hade ett forum där och det var en kvinna som hade visst arbetat i, i med EU som hade var anförare där och hon gav sina åsikter om EU och vad hon tyckte var bra och dåligt hon menade på att eh, byråkratin där var ett eh, demokratiskt underskott och, men problemet är ju att alltså framställningen av EU och de här personerna är en framställning som att Alltså om vi ger det här organet lite mer makt så blir det bättre om vi ger den här personen lite mindre eller där och så vidare. Alltså man går, man kommer inte till själva kärnan vad EU är för någonting. Om man kommer till kärnan vad EU är för någonting då inser man väldigt, väldigt fort att EUs intresse, den sammanfaller liksom inte med de arbetande folkets intresse överlag. Alltså. Och, och därför stryker man just sådana här artiklar om de, de här personerna. Man håller sådana här föredrag för att visa att visst, vi håller med om att EU inte är bra och sådana här saker. Men man kan ändå justera det på något sätt. Men vi kommunister redan från början, särskilt ännu mer efter du, 92 1992 när man har och antogs där var EU utbygg, alltså byggdes till att det ska bli en stat eh, som kommer innehålla fler områden än bara en någon form av enklare handelsunion. Så att redan då sa vi väldigt tydligt att det här är kapitalets EU, alltså EUG på den tiden. Men eh, alltså det finns inget intresse för oss att stöja oss något sådant. Och då har vi också med i vårt eh, valmanifest där vi tydligt förklarat vad EU är för att vi vill lämna den unionen. Mm. Det, det är väldigt viktigt nu att vi kommer över den snart som möjligt Vi, vi har det vi vår valplattform Och nu tack vare de har tvingat på oss Lissabonfördraget Så har man till och med en utträdesparagraf i EU Visserligen fanns det möjligheter att utträda innan För jag tror inte EU skulle ha vilja ha mer som vi slutar betala avgifterna vi ser nu hur de försöker misshandla Grekland för att tvinga på kapitalets vilja på Grekland. Alltså att de ska göra sig av med höga löner och få bra pensioner och sånt. Och det är naturligtvis inte bara Grekland, det är Spanien och Portugal. Och de baltiska staterna hade ju i princip varit konkurs och rynerade. Och om det inte var för att man skulle rädda bland annat de svenska bankerna då har man massor av pengar att pumpa in för att eh, motverka den så kallade krisen. Men för att vi ska ha det offentliga vårdsystemet eller vår offentlig sektor kvar. Har man alltså inte 200 miljarder kronor som det skulle oss fram till 1935. Men sprättar över 1 miljarder kronor till några bankvd och bankkapitalister. Där har man direkt. Alltså, det kan man fixa på en månad eller en vecka till och med. Och, och det, alltså de, vi ser nu nu håller de käft om den där eh, monetära unionen. Eller vad hittar de nu? jorden Innan var det så påpis ju att eh, folkpartiet i Sydenhöjd var ju ute och kjävlar om att svenskarna ville ha jorden nu har man gjort en ny opinionsundersökning för lite senare, och det visade sig att 53% av svenskarna skulle rösta mot den, det var knappt 30% som skulle rösta för dem, de andra visste inte hur de skulle rösta och, och det syns ju alltså, jorden är ju förmodligen nästa krisobjekt i satt själv, alltså den monetära unionen, det är synd egentligen inte att de har fått med Storbritannien, så alltså i den monetära unionen, eller England det är ett land med 12% av bruttonationalprodukten i utlandsskuld alltså. det, det är det, det fattigaste landet i Europa eh, kan man säga men, men tack vare att de står utanför jorden så slipper den engelska den fick ju förnötan rätt bra när det var Tjatcho och Blair men eh, den hade ju stått inför väldiga problem Det, alltså, England är ju också ett bra skådningsexempel, där ser man Latachers högerpolitik den nyliberala politiken som sen blir fortsatte vad den har lett i, alltså enorma underskott i statens finanser därför att man privatiserar tåg, vatten och allt. Man pri privatiserar i princip allting som gick att privatisera. Och sen gick det åt helvete med och Sen fick staten ta över och rensa och städa upp efter de marodörerna. Och sen kommer det här återigen att privatiseras när väl det har satt i balans och det blev minst igen. Så att eh, man vet vad man har sett fram emot i <laughs> Och Förhoppningsvis inte. Om de ändrar för sig. Men vi, vi är här på, vi är Sveriges kommunistiska parti. Vi ställer upp i alla fall i både Riksdagslandsting och flera olika kommuner runt om i Sverige. Men det är ju någonting som närmar sig med stormsteg nu. Och det är ju självklart första maj. Och första maj kommer vi ha gemensamt med burlovskommunisterna inne i Malmö. 11.30 på triangen. Och där kommer bland annat jag tala som ordentligt. Det är ni välkomna. Ja. Med det så sa vi tack och jag och en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater i luftromanar på röda fanar på röda fanar Framåt kamrater i luftromanar på röda fanar som segern ger Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska sägen nå Röda fanan ska mot seger gå Leve socialism leve friheten För alla utsyn